А де дізнавшись, що той вирішив відсторонитися. І, взагалі, його приїзд до наших країв був нечуваним нахабством. Не уявляю, як він зміг на таке наважитися. Мені дуже шкода, Лізо, що вам довелось дізнатися про гріхи вашого любленця та чого ще можна було чекати від людини такого походження. Ви говорите так, ніби саме його походження вже є гріхом, сердито відповіла Елізабет. Бо ви звинуватили його лише в тому, що він є сином дворецького містера Дарсі. А про це, смію вам сказати, він сам мені розповів. Вибачте, зневажливо хмикнула міс Бінглі, відвертаючись неї, Прошу пробачення за те, що втрутилась. Я хотіла як краще. Нахабо, подумала Елізабет. Ти сильно помиляєшся, коли гадаєш, що цей жалюгідний напад справить на мене якесь враження. Я не вбачаю в цій спробі нічого, крім твого впертого небажання знати правду і злостивості з боку містера Дарсі. Потім Елізабет заходилася шукати свою старшу сестру, котра питалась у містера Бінглі про ту ж саму людину. Чейн зустріла її лагідною усмішкою, вся сяюча від щастя, що свідчило про її цілковиту вдоволеність подіями цього вечора. Елізабет миттєво прочитала на її обличчі всі емоції, і в цей момент співчуття до Вікхема, гнів до його недорогів і все інше втратила свою значимість і потьмяніло у світлі надії на те, що незабаром її сестра щасливо вийде заміж. «Розкажи мені, – мовила вона з усмішкою, такою ж лагідною, як і у Джейн, – що ти довідалася про містера Вікхема. Але, можливо, ти була надто приємно захоплена спілкуванням із містером Бінглі, щоб думати про когось іще? Якщо так, тоді вибач». Та ні, відповіла Джейн, я про нього не забула, хоча боюся, що нічого втішного тобі не скажу. Повністю цієї історії містер Бінглі не знає, як не знає він і всіх тих обставин, що спричинилися до образи містера Дарсі. Але він ручається за достойну поведінку, честь і шляхетність свого друга, і цілковито переконаний, що містер Дарсі приділяв містеру Вікхему набагато більше уваги, ніж той заслуговував. Мені неприємно про це говорити, але, судячи з розповіді містера Бінглі та його сестри, містер Вікхем зовсім не є гідним поваги молодим чоловіком. Боюся, що поводився він окрай нерозважливо і тому втратив повагу містера Дарсі. А сам містер Бінглі знає містера Вікхема? Ні, ніколи раніше він його не бачив, аж доки не зустрів отоді вранці в Меретоні. Значить, своє враження про нього від отримав від містера Дарсі, я цілковито задоволена почутим. А що він розповідав про парафію? Він не пам'ятає точно всіх подробиць, хоча неодноразово чув про них від містера Дарсі. Однак, на його думку, містер Вікха міг претендувати на місце парафіяльного священика лише за певних умов, указаних у заповіті. «Я стільки не сумнівалась у щирості містера Бінглі», – запально мовила Елізабет. «Але вибач, мене не переконають одні лише слова». Так, містер Бінглівдало виправдав свого приятеля, але оскільки з деякими моментами цієї історії він не знайомий, а про інші дізнався від свого друга, то я дозволяю собі залишитися при тій самій думці про містера Вікхема та про містера Дарсі, що й раніше. Потім вона перейшла до більш приємної для них обох теми, з приводу якої розбіжностей між ними бути не могло. Елізабет із задоволенням вислухала розповідь Джейн про ті радісні, хоча й скромні надії, що вона їх мала стосовно Бінглі, а потім сказала все, що могла, аби ці надії посилити. Коли до них приєднався містер Бінглі, Елізабет пішла до міс Лукас, на чиї розпитування про її останнього кавалера вона ледве встигла відповісти, як до них підійшов містер Колінс і дуже схвильовано повідомив про те, що йому поталонило зробити надзвичайно важливе відкриття. Я цілком випадково дізнався, сказав він, що серед присутніх у цій кімнаті перебуває близький родич моєї патронеси. Мені довелося почути, як цей джентльмен сам назвав молодій господині цього дому імена своєї кузини Міс Дебург та її матері Ладі Кетерін, які дивовижні речі часом трапляються в житті. Подумайте тільки, на цьому прийомі я зустрів на кого-небудь, а самого пламінника Леді Кетрін де Бург. Я дуже вдячний долі, що це відкриття зробив у момент, дуже слушний для того, щоб засвідчити йому мою повагу. А саме це я зараз і збираюся зробити. Сподіваюся, він вибачить мені те, що я не зробив цього раніше. Гадаю, що моє повне незнання про цей родинний зв'язок служитиме пом'якшувальною обставиною. Чи не збираєтеся ви відрекомендуватися містеру Дарсі? «Збираюся, а що? Благатому його вибачити мені за те, що не зробив цього раніше. Я не сумніваюся, що він і справді є племінником Леді Кетрін. Гадаю, мені неважко буде запевнити його в тому, що тиждень тому її світлі спочувалася прекрасно». Елізабет намагалася відговорити його від такого вчинку запевняючи, що містер Дарсі розцінить його звернення без попереднього знайомства як нечуване нахабство, а не як похвалу його тітанці, і що для них обох немає ніякої необхідності виявляти ініціативу, а якщо хтось і мусить виявити її та познайомитися, то це має бути містер Дарсі – вищий застановищем. Містер Колін слухав її з виразом, що свідчив про його рішучість триматися свого наміру, і коли вона скінчила говорити, відповів їй таким чином. Шановна міся Елізабет, найвища у світі я поціновую вашу думку в усіх справах, що перебувають у межах вашого розуміння. Та дозвольте мені сказати, що існує велика розбіжність між уставленими формами вічливості в Маріан і тими формами, котрими користуються у своїх стосунках особи духовного стану. Крім того, смію зазначити, я вважаю священників таким суспільним станом, що є рівним за шляхетністю найвищим колам королівства, звичайно, за умови дотримання належної смиренності поведінки. Тому в цьому випадку дозвольте мені керуватися поваліннями мого сумління, котрі спонукають мене зробити те, що я вважаю своїм обов'язком. Вибачте мені відмову скористатися вашою порадою, котра в усіх інших життєвих випадках неодмінно буде моїм постійним провідником. Але в цій ситуації освіта і звичка до самовдосконалення роблять мене більш спроможним за таку молоду дівчину, як ви, приймати правильні рішення. Низько вклонившись, він залишив Елізабет, аби вчинити напад на містера Дарсі, реакцію якого на аванси містера Колінза вона спостерігала зі жвавою цікавістю, якого явно ошелешило таке звертання. Свою промову її кузен упередив низьким поклоном. І хоча Елізабет не почула жодного слова, їй усе одно здавалося, наче вона чула всю їхню розмову. Бо за порохом його губ розібрала слова вибачення, Гансфорд і леді Катрін де Бург. Їй огидно було спостерігати, як він розсипався у люб'язностях перед такою недостойною людиною. Містер Дарсі дивився на її кузена з неприхованим зачудуванням. А коли містер Колінс нарешті дав йому можливість відкрити рота, то відповідь його була чемною і стриманою. Однак це не розохотило містера Колінса продовжувати розмову. І під час його другої промови було видно, що чим довше він говорив, тим сильнішою ставала огида містера Дарсі. А в кінці її він лише ледь помітно вклонився і рушив у інший бік. Після цього містер Колінс повернувся до Елізабет. «Запевняю вас», – сказав він, – «що я не маю жодної причини бути незадоволеним тим, як він до мене поставився». «Здається, містору Дарсі дуже сподобалась, виявлена мною увага. Його відповідь була вкрай приязною, і він навіть зробив мені комплімент, сказавши, що цілком довіряє вмінню леді Кетрін розбиратися в людях, і тому певен, що вона ніколи не буде робити послуги особам недостойним. Це він гарно висловився, нічого не скажеш. А в цілому він мені дуже сподобався». Оскільки Елізабет більше не мала змоги переслідувати власний інтерес, то майже всю свою увагу вона зосередила на своїй сестрі та містері Бінглі, а породжена спостереженнями низка приємних міркувань дала їй змогу почуватися майже такою ж щасливою, як і Джейн. Вона уявила її хазяйкою цього самого будинку. Настільки щасливою, наскільки це можливо у шлюбі, пороченому щирим коханням. За таких обставин Елізабет навіть ладна була вподобати обох сестер містера Бінглі. Їй зовсім не важко було здогадатися, що думки її матері линули в такому самому напрямі, тому вона вирішила до неї не підходити, щоб табова не повкнула зайвого. Але коли всі сіли до вечері, то як на зло виявилося, що вони з матір'ю опинилися майже поруч одна біля одної. Їх розділяла тільки одна особа, і Елізабет роздратовано слухала, як саме з тією особою зладні Лукас. Її мати лише й говорила – Вільно і відверто, що про свої сподівання на швидке одруження Джейн із містером Бінглі. Це була тема, яка збуджувала уяву, і місіс Беннет безперестанно перераховувала сподівані виходи такого шлюбу. Спочатку вона висловила свою втіху з такого приводу, що містер Бінглі – чарівливий молодик, і що він такий багатий, і що живе він усього за три милі від них. Потім розповідала, як приємно їй усвідомлювати, що двом сестрам Бінглі дуже подобається Джейн. А також бути певною, що вони прагнуть цього шлюбу не менше, ніж вона сама. Крім того, вдалий шлюб Джейн стане багатообіцяючою перспективою для її молодших сестер, тому що він дасть їм можливість спілкуватися з іншими багатими чоловіками. І на сам кінець у її віці так приємно буде мати змогу вірити своїх іще незаймішніх дочок турботам їхньої старшої сестри а самі не силувати себе і бувати на людях стільки, скільки їй подобається. Вихід у світ треба зробити справою залежно від бажання, але поки що він є вимогою етикету. Та чи знайдеться людина зі ще меншою, ніж у місіць Беннет з хильністю задовольнятися сидінням удома в будь-який період свого життя? На закінчення мати побажала місіс Лукас, щоб їй так само поталанило, хоча видно було, що подимкою вона тріумфально відкидає будь-яку можливість такої події. І марно Елізабет намагалася перепинити швидкий потік матерних слів, чи умовити її висловлювати свою радість не таким гучним шепотом. З невимовною досадою помітила вона, що майже все сказане почув містер Дарсі, який сидів поруч із ними. Але її матір тільки вичитала її за таке глупство і відповіла. «Вибач, а хто такий містер Дарсі для мене, щоб я його боялася? Чого це ми мусимо поводитися з ним настільки чемно, щоб навіть не мати змоги казати те, що йому може не сподобатися?» Заради Бога, пані, говоріть тихіше, який вам сенс ображати Дарсі? Якщо ви так чинитимете, то його приятель буде про вас не найкращої думки. Однак усе, що вона казала, було надаремне. Її мати продовжувала говорити таким же добре чутним тоном. Елізабет раз по раз червоніла від сорому та роздратування. Вона не могла надто часто поглядати на містера Дарсі, але все одно кожен погляд переконував її в тому, що сталося саме те, чого вона боялася. Він не часто зиркав у бік її матері. Але видно було, що вся його увага прикута до неї. Вираз його обличчя повільно змінювався від обурення та призирства до непохитної і стриманої поважності. Але ось нарешті місіс Беннет вибалакалась, І Леді Лукас, яка вже давно посихала зморена безперервними розповідями про майбутні шлюбні втіхи, котрі явно не загрожували її дочці, змогла врешті-решт із приємністю приступити до споживання холодної шинки та курки. Елізабет почала поволі відходити, але спокійна пауза тривала недовго, бо по закінченій вечері заговорили про музику та співи, і вона жахом побачила, що Мері після нетривких умовлянь збирається потішити компанію. Частими промовистими поглядами і знаками Елізабет спробувала запобігти вияву такої послуживості, але надаремне. Мері зробила вигляд, що не зрозуміла їх. Вона була у захваті від такої можливості, продемонструвати своє виконавське вміння і тому почала співати. Елізабет, не відводячи очей, спостерігала за нею з украй болісними почуттями. Прослухавши декілька куплетів, вона з нетерпінням чекала на закінчення пісні. Але марно. Мері, розцінивши схвальні вигуки присутніх як заохочення, після нетривалої паузи почала співати знову. Здібності Мері явно були недостатніми для такого виступу. Вона мала слабкий голос і неприродно-манірний стиль виконання. Елізабет ладна була вмерти від сорому. Вона поглянула на Джейн, аби подивитися, як та переносить таку муку. Але сестра її спокійнісінько розмовляла з Бінглі. Тоді вона поглянула на двох його сестер і побачила, що ті роблять одна одній насмішкуваті знаки. Потім Елізабет перевела погляд на Дарсі, однак вираз його обличчя залишався непроникливо серйозним і поважним. Вона поглянула на свого батька, благаючи, щоб той втрутився, бо Мері могла отак проспівати всю ніч. Він зрозумів натяк, і коли Мері скінчила другу пісню, голосно сказав. «Мабуть, на цьому досить, моя дитино. Ти виступала просто прекрасно і втішала нас своїм співом достатньо довго. Нехай тепер інші дівчата поспівають». Мері зробила вигляд, що не почула, та явно знітилась. Елізабет стало ніякого за неї і за свого батька, і вона почала побоюватися, що їй спроба не дала потрібного результату, тож тепер настала черга інших присутніх сказати своє слово. Якби мені, мовив містер Колінс, випало щастя вміти співати, то мені було б надзвичайно приємно потішити товариство якоюсь гарною піснею, оскільки вважаю музику безневинним заняттям, котра ж ніяк не суперечить професії священика. Однак, в одну час я не збираюся стверджувати, що ми маємо право приділяти їй надто багато свого часу, бо в житті треба займатися і багатьма іншими справами, а в парафіяльного священика таких справ багато. Найголовніше – це розподілити десятину таким чином, аби не скривити себе і не забути при цьому про свого покровителя чи покровительку Крім того, він має писати проповіді, а решти часу якраз вистачає на виконання парафіяльних обов'язків А також на догляд та поліпшення свого помешкання, котрий він просто зобов'язаний зробити якомога більш зручним і затишним А ще я вважаю немаловажним, аби священник був чуйним і доброзичливим до всіх особливо до тих, кому він завдячує своєю посадою. Останнє я вважаю його обов'язком, і поганої думкою я був би про того, хто не скористався можливістю висловити свою повагу до родичів цих людей. Свою промову настільки гучну, що її почула половина присутніх у кімнаті, містер Коін закінчив поклоном у бік містера Дарсі. Декотрі сподовом витріщалися на нього, дехто пирснув, але, здається, ніхто не зрадів так, як зрадів містер Беннет. Дружина ж його цілком серйозно вихваляла містера Колінза за таку розважливу промову, пошибки зазначивши леді Лукас, що він є надзвичайно розумним і добропорядним молодим чоловіком. Елізабет подумалася, що коли б навіть члени її родини за стилегій домовилися продемонструвати всі свої здібності протягом одного вечора, то все одно б їм не вдалося зробити це з більшим завзяттям та успіхом, ніж зараз, а її сестрі та містеру Бінглі надзвичайно поталонило що останній просто не помітив якоїсь частини цієї демонстрації і взагалі не мав схильності дратуватися з приводу тих дурощів, свідком яких він безперечно став. Звичайно ж погано, що дві його сестри та містер Дарсі мали таку прекрасну можливість понасміхатися над її родичами. І вона ніяк не могла вирішити, що було більш нестерпним, мовчасне презирство з боку означеного джентльмена чи нахабно розв'язані посмішки двох дам. Решта вечора принесла їй мало радощів. Постійно надокучував містер Колінс, який уперто крутився біля неї. Йому не вдалося умовити їй потанцювати з ним, але прекрасно вдалося відстрашити від неї інших кавалерів. Марно благала вона його поспілкуватися з кимось іще. Марно пропонувала відрекомендувати його якісь іншій дівчині серед присутніх. Він запевнив Елізабет, що до танців йому зовсім байдуже. І, що головне своє завдання, він вбачав у всіляких виявах уваги на її адресу, аби таким чином їй сподобатися. Саме тому він і вирішив не відходити від неї весь вечір. І ніякі аргументи не могли похитнути його рішучості чинити саме так. Полегшенням своєї незавидної долі Елізабет завдячувала своїй приятельці міс Лукас, котра часто підходила до них і співчутливо відволікала на себе говорливість містера Колінза. Але з іншого боку, вона звільнилася від подальших воєвів образливої для неї уваги містера Дарсі. Він часто опинявся зовсім недалеко від неї, і хоча ні з ким не спілкувався, все ж не наважувався підійти і почати розмову. Вона відчувала, що це є можливим наслідком її згадок про містера Вікхема, і тому не могла нарадуватися. Компанія з Лонгберна від'їхала останньою з усього запрошеного товариства. Бо завдяки хитроща місіс Беннет їм довелося чекати на карету ще 15 хвилин після того, як усі інші вже поїхали. Це також дало змоги побачити, настільки палко, дехто з гостинних господарів бажав їхнього від'їзду. Місіс Герст і її сестра відкривали рота тільки для того, щоб поскаржитися на втому, та явно хотіли якомога швидше залишитися на самоті. Вони опиралися будь-яким спробам місіс Беннет зав'язати розмову, і таким чином поширювали антипатію на решту товариства, котре й так нудилося від довжилесних промов містера Колінза, що розсипався в подяках містеру Бінглі та його сестрам за вишуканий прийом і за ті та ввічливість, що вони їх виявили щодо своїх гостей. Дарсі ж немов води у рот набрав. Містер Беннет теж мовчки насолоджувався сценою. Містер Бінглі та Джейн стояли трохи осторонь і розмовляли тільки між собою. Елізабет мовчала так само вперто, як і місіс Герст разом із міс Бінглі. І навіть Лідія втомилася настільки, що сил у неї вистачало лише на те, щоб час від часу промовляти. Боже, як я втомилася! Несамовито при цьому посіхаючи. Коли ж вони нарешті підвелися, щоб попрощатися, то місіс Беннет почала надзвичайно вічливо та надзвичайно настирливо висловлювати надію на нову зустріч із господарями будинку, тепер уже у Лонгберні. А потім звернулася особисто до містера Бінглі, запевнивши, що він зробить велику милість, якщо заїде до них повечеряти в будь-який час без зайвих церемоній і формального запрошення. Бінглі з радісною вдячністю погодився – і, недовго думаючи, пообіцяв заїхати при першій же нагоді після свого повернення з Лондона, куди він мав ненадовго вирушити наступного дня. Місіс Беннет цілковито вдовольнилася і полишила будинок із приємним переконанням, що, зважаючи на необхідні приготування і домовленості, замовлення нових карет і весільного вбрання, через три або чотири місяці вона неодмінно побачить свою доньку хазяйкою Найдерфілда. Штосовно займіжі Елісабет, вона була так само впевнена і так само задоволена, хоча й меншою мірою. З усіх своїх дочок Елізабет вона любила найменше. І хоча її сподіваний чоловік і їхній шлюб були для місіс Бена цілком прийнятними, цінність і першого, і другого тьмяніла перед величою містера Бінглі та Недерфілда. Гордість і уперечення Джейн Остен Розділ 19 Наступний день у Лонгберні став початком нової дії. Містер Корінс учинив формальне освічення. Вирішивши не гаяти часу, оскільки його відпустка мала закінчитися наступної суботи, і не страждаючи від почуття невпевненості в собі навіть у такий важливий момент, він заходився виконувати все, як годиться, з дотриманням усіх тих формальностей, котрі він вважав невід'ємною частиною цієї процедури. Заставши незабаром після стіданку місіс Беннет разом із Елізабет і однією з молодших сестер, він звернувся до матері з такими словами – «Пані, чи можу я сподіватися, що своїм авторитетом ви вплинете на вашу прекрасну дочку Елізабет, коли я попрохаю надати мені честь мати з нею приватну бесіду сьогодні вранці?» Не встигла Елізабет почервоніти від несподіванки, як місіс Беннет із готовністю відповіла. «О, господи! Ну, звичайно ж! Безперечно! Можете! Не сумніваюся, що Елізі буде дуже рада. Я певна, що вона не заперечуватиме. Кіті, ходімо зі мною нагору!» Вона вже почала хапцям збирати своє шитво, як Елізабет вигукнула. «Матінко, не треба нікуди йти. Я прошу тебе, нікуди не йди. Нехай містер Конец мені вибачить. Він же не скаже мені нічого такого, що іншим не можна було б слухати. А то я сама піду». «Лізі, що за глупство? Будь ласка, залишайся на своєму місці». Та побачивши, що Елізабет із розротованим і зніченим виглядом дійсно збирається вишмагнути геть, місіс Беннет додала – Лізі, я наполягаю, щоб ти залишилась, і вислухала містера Колінза. Елісабет не могла противитися такому повелінню. До того ж, вона мотиво спогнула, що краще розібратися з цим питанням якомога швидше і без зайвого шуму. Тому вона знову сіла і спробувала, заглибившись у роботу, приховати свої почуття, бо не знала, плакати їй чи сміятися. Місіс Беннет і Кіті пішли, і як тільки вони щезли з очей, містер Колінз почав свою промову. Повірте мені, місе Елізабет, ваша скромність характеризує вас якраз із кращого боку і є продовженням ваших чеснот. Якби на не цей невеличкий виявне бажання з вашого боку, то в моїх очах ви виглядали б менш привабливо, але дозвольте мені запевнити вас, що на цю розмову я отримав дозвіл вашої шановної матінки. Навряд чи ви маєте сумніви щодо мети моєї промови, однак ваша природжена делікатність може спонукати вас зробити вигляд, що ви не розумієте, про що йдеться хоча знаки уваги з мого боку були надто виразними, щоб помилятися стосовно їх сенсу. Майже відразу, як увійшов до цього будинку, я обрав вас майбутньою супутницею мого життя. Але перед тим, як дати волю своїм почуттям до вас, я хотів би спочатку викласти причини мого бажання одружитися, Ба більше того, причини мого приїзду до Гертфордшира з наміром вибрати собі дружину, що я зрештою і зробив. Уявивши, як містер Колінс такий статечний та серйозний буде давати волю своїм почуттям, Елізабет так розвеселилася, що ледь не розсміялась. І тому прогавила слушний момент, коли його ще можна було зупинити. Тож він почав: "Причини мого бажання одружитися полягають у тому, що по-перше, я вважаю необхідним і правильним для кожного священника з пристойними статками, як у мене, бути взірцем подружнього життя у своїй парафії. По-друге, я переконаний, що одруження додасть мені щастя. По-третє, мабуть, це мало бути першим пунктом, Удруження радила і рекомендувала мені саме та надзвичайно шляхетна пані, яку я мав честь назвати своєю покровителькою. Аж двічі, із власної волі, дозволила вона висловити мені свою думку з цього приводу. Це було якраз у той суботній вечір напередодні моєї поїздки сюди. У перерві між партіями в кадриль, коли місіс Дженкінсон зручніше влаштувала ослінчик для ніг міс Дебург, леді Кетрін сказала, «Містер Колінс, вам треба одружитися. Такий священник, як ви, мусить бути одруженим. Зробіть правильний вибір, заради мене і заради себе. Знайдіть собі шляхетну жінку, щоб була вона діяльною та умілою господиною, щоб була вона привченою не задирати носа, а належним чином розпоряджатися вашими скромними доходами. Отака моя порада. Знайдіть таку жінку якомога швидше, привезіть її до Гансфорда, а я зроблю їй візит». Між іншим, дозвольте мені зазначити, шановна моя кузина, що увагу і доброзичливість до мене з боку Ладі Кетрін де Бург я вважаю далеко не останньою перевагою, яку маю у своєму розпорядженні. Ви побачите, що її манери настільки гарні, що не піддаються моєму описанню. Їй сподобаються ваша жвавість та дотепність, особливо якщо врахувати, що свій пом'якшувальний вплив на них справлятимуть тішанобливість і повага, що їх неодмінно вселятиме вас вас її високе суспільне становище». Ось такими є мої загальні аргументи на користь удруження. Залишається тільки розповісти, чому саме я спрямував свої погляди на Лонгберт, а не на власну округу, в котрій, запевняю вас, є багато дуже цікавих молодих жінок. Справа, бачите, полягає в тому, що я маю успадкувати цей маєток після смерті вашого шановного тата, дай та йому Бог здоров'я прожити ще багато років. Тому я не міг заспокоїтися, доки не вирішив взяти за дружину одну з його дочок, аби зробити втрату менш відчутною після того, як станеться ця сумна подія, котра, як я вже сказав, може трапитись і через багато років. Ось такими міркуваннями я керувався моя прекрасна кузина. Тіжу себе думку, що це не змінить вашої думки про мене на гірше. А тепер мені тільки лишається виразами надзвичайно емоційними запевняти вас у шаленості мого кохання до вас. Мені зовсім байдуже до вашого приданого – тому я не буду висувати вашому батькові претензії із цього приводу, оскільки прекрасно свідомлюю, що їх не можна буде задовольнити, бо чи 4% у вигляді тисячі фунтів, що ви їх зможете отримати лише після смерті батька, це все, на що ви взагалі можете розраховувати. Тому в цьому відношенні я справлятиму повну мовчанку. Можете не сумніватися, жоден недостойний докір ніколи не злетить з моїх вуст після нашого друження. Тут Елізабет відчула, що його конче необхідно перепинити». «Вам не здається, що ви надто поспішаєте, пане?» – скрикнула вона. «Не забувайте, що я ще не дала відповіді, тож давайте я зроблю це не гаючи часу. Прийміть мої подяки за ті компліменти, що я їх от вас вислухала. Я розумію, що ваша пропозиція заміжжя, то велика для мене честь, але я не приймаю її, і інакше вчинити не можу». «Знаю, знаю», – відповів містер Колінс, байдужливо махаючи рукою – всі ви, дівчата, зазвичай відкидаєте пропозиції заміжжя, коли вони робляться вперше, хоча потайки готові їх прийняти. Інколи відмова повторюється другого і навіть третього разу, тому я зовсім не засмучений почутим і сподіваюся невдовзі повести вас до алтаря. «Бігме, ви мене дивуєте, пане», – вигукнула Елізабет. «Бо після моєї заяви ваша надія дійсно виглядає дещо дивною. Кажу вам, я не з тих відчайдушних дівчат, якщо такі взагалі бувають» котрі ризикують своїм щастям, відкладаючи прийняття пропозиції до того часу, коли вона буде зроблена вдруге. Відмовляючи вам, я ніскільки не жартую. Особисто ви не здатні принести мені щастя. І я переконана, що я – остання жінка на світі, яка зможе принести щастя вам. Запевняю вас, якби ваша приятелька Леді Кетрін знала мене, то вона точно визнала б мене непідходящою для цієї ролі. «Я не певен, що Леді Кетрін дійсно була б такої думки про вас», – мовив замислившись містер Колінс. Не думаю, що вона була б налаштована проти вас. Можете не сумніватися, коли я матиму честь знову зустрітися з її світлістю, то я в найшанобливіших виразах описуватиму їй вашу скромність, ощадливість та інші позитивні риси. Слухайте, ну, містер Колінс, не треба вам так мене вихваляти. Я прошу вас дати мені змогу судити самій. Зробіть мені комплімент. Повірте в те, що я кажу. Я бажаю вам щастя і багатства, тож відмовляючи вам, я роблю все від мене залежне, щоб ви не стали нещасним і бідним. Освідчившись мені, ви тим самим, напевне, вгамували докори сумління щодо нашої родини, тож можете тепер накартати себе і набувати прав власника маєтку, як тільки той залишиться без господаря. Тому давайте вважати цю справу вирішеною». Після цієї промови Елізабет підвелась і вже була вийшла з кімнати, як містер Колін звернувся до неї з такими словами. Коли я матиму честь говорити з вами на цю тему вдруге, то сподіваюся отримати відповідь сприятливішу за ту, яку ви дали мені щойно. Наразі ж я зовсім не збираюся звинувачувати вас у бездушності, тому що знаю, ваша стать має вкорінену звичку відхиляти пропозицію, коли та робиться вперше. Можливо, що зараз ви, у повній відповідності до правдивої жіночої вдачі, сказали все це для того, щоб заохотити мої подальші залицяння. Містера Колінс! Запально вигукнула Елісабет, Ви мене просто ошелешуєте. Якщо все, що я вам досі сказала, видається вам різновидом заохочення, то я дійсно не знаю, як висловити свою відмову таким чином, аби ви переконалися, що це справді відмова. Дозвольте потішити себе думкою, люба моя козино, що ваше неприйняття моєї пропозиції – це лише формальність і не більше. Якщо висловлюватися коротко, то я маю підстави так вважати. Пропозиція моєї руки не є недостойною того, щоб ви її прийняли, і пропонований мною шлюб річ для вас украй бажана. Моє становище в суспільстві, мої добрі стосунки з родиною Дебург і мої кревні зв'язки з родиною вашою – все це вагомі аргументи на мою користь. Крім цього, зважте на те, що попри всі ваші численні принади, останні зовсім не є запорокою того, що подібна пропозиція буде зроблена вам у друге. На жаль, ваша частка у спадщині є настільки малою, що вона цілком спроможна звести на нівець царявливий вплив вашої краси та інших ваших достоїнств. Роблячи таким чином висновок про несерйозність вашого неприйняття моєї пропозиції, я волюю радше пояснити його вашим бажанням посилити мою любов, збудивши в мені почуття непевності, у повній відповідності зі звичками прекрасної статі. Повірте мені, добродію, я зовсім не претендую на витончені хитрощі, спрямовані на те, щоб позбудкуватися надповажною людиною. Якби ви повірили мою щирість, то це було б найкращим компліментом на мою адресу з вашого боку. Я безмежно вдячна вам за ту честь, яку ви зробили мені вашою пропозицією, але її прийняття для мене абсолютно неможливе. Проти цього постають усі мої почуття. Висловитися зрозуміліше я просто не можу. Не думайте, що я якась розумна хитра дівка, що хоче змусити вас страждати. Я розважлива людина, котра говорить вам щоросердну правду. «Ви сама чарівливість!» – скрикнув містер Колінс у пориві незграбної галантності. «Тепер я цілковито переконався, що коли моя пропозиція буде підкріплена вагомим авторитетом ваших прекрасних батьків, то ви неодмінно відповісте на неї згодою». Елізавет уже просто не знала, чим відповісти на такий затятий та настріливий самообман – і тому промовчала та негайно вийшла, вирішивши при цьому, що коли містер Колінс буде вперто ставитися до її відмов, як до улесливого заохочення, то вона звернеться до свого батька, котрий сформулює негативну відповідь у такий спосіб, що її нарешті зрозуміють належним чином. І поведінку її не сприймуть помилково за властиві прекрасні статі, манірність та кокетство. Гордість і уперечення Чейн Остен Розділ двадцятий Недовго залишався містер Колін сам на сам із приємними думками про своє вдале залицяння. По місіс Беннет, котра нетерпляче знемагала у востебюлі, чекаючи на закінчення розмови, щойно побачивши, як Елізабет відчинила двері та промайнула повз неї до сходів, швидко війшла до сніданкової кімнати і палко поздоровила його і себе з щасливими перспективами їхнього майбутнього родичання. Містер Колінс відповів на ці привітання так само палкою радісно, а потім почав розповідати подробиці їхньої з Елізабет розмови, наслідком якої він мав, за його словами, всі підстави бути задоволеним, оскільки вперта відмова з боку його кузини є лише свідченням скромності та правдивої делікатності її вдачі. Однак, такі відомості просто ошелешили місіс Беннет. Вона й ладна була розділити радість з приводу того, що своєю відмовою Елізабет лише заохотила містера Колінса, але все одно не могла погодитися з такою його думкою і відверто про це сказала. «Але запевняю вас, містере Колінс», – додала вона, – «що ми змусимо Лізі поводитися розважливо. Я негайно поговорю про це з нею сама. Дівчина вона вперта і дурноверха, а тому не розуміє власної вигоди. Але я зроблю так, що вона її зрозуміє». «Вибачте, що перепиняю вас, пані», – вигукнув містер Колінс. Але якщо вона дійсно вперта і дурноверха, то чи зможе вона стати підходящою дружиною для людини мого становища? Я ж бо прагну щастя в сімейному житті, і таке прагнення є абсолютно природнім. Якщо Елізабет і надалі відкидатиме мої пропозиції, то може краще не силувати її і прийняти їх. Бо якщо ваша дочка й справді має такі вади характеру, то вона не зможе зробити мене щасливим». «Та що ви, пане, ви просто неправильно мене зрозуміли», – перелякано вигукнула місіс Беннетт. Лізі вперте лише в таких справах. У всьому ж іншому вона найпривітніша дівчина, яку тільки можна зустріти. Не турбуйтеся, зараз я піду до містера Бенета і незабаром ми все владнаємо. Не встиг містер Колінці відповісти, як вона поквапилася до свого чоловіка і, зайшовши до бібліотеки, вигукнула. «Аго, містер Беннет, ходіть негайно сюди, бо ми спантиличені та просто не знаємо, що робити. Зараз же ходіть сюди і примусьте Лізі вийти заміж за містера Колінза, бо вона клянеться, що їй не потрібен такий чоловік. Тож якщо ви не поквапитесь і не змусите її передумати, то передумає містер Колінз і скаже, що йому не потрібна така дружина». Містер Беннет отірвався від книги і подивився на свою дружину зі спокійною байдужістю, на яку не вплинув ні її прихід, ні її повідомлення. «Вибачте, але я вас не розумію», – сказав він, коли місіс Беннет закінчила свою промову. «Про кого ви говорите?» «Про містера Колінза і Лізі. Лізі заявляє, що їй не потрібен містер Колінз. А містер Колінз уже починає замислюватися, чи потрібна йому Лізі. Чим же я можу тут зарадити, якщо вони не хочуть одне одного? Значить, це безнадійна справа. Я хочу, щоб ви самі поговорили з Лізі. Скажіть, що ви наполягаєте на тому, щоб вона вийшла за нього заміж». «Що ж, покличте її сюди. Нехай почує мою думку». Місіс Беннет смикнула дзвоника, і місь Елізабет покликали до бібліотеки. «Ідину сюди, дитино, сказав містер Беннет, коли вона з'явилася. «Я послав за тобою в дуже важливій справі. Я так розумію, що містер Колін запропонував тобі вийти за нього заміж, це правда?» Елізабет відповіла, що правда. «Прекрасно. І цю пропозицію заміщати відкинула, так?» «Так, добродію». «Прекрасно. А тепер до суті справи. Ваша мати наполягає на тому, щоб ви цю пропозицію прийняли. Чи не так, місіс Беннет?» «Так, і якщо вона цього не зробить, то я більше не хочу її бачити». «Що ж, Елізабет, ти маєш із двох лих вибрати менше?» «Починаючи з сьогоднішнього дня, ти мусиш стати чужинкою для батька або для матері. Якщо ти не вийдеш заміж за містера Колінза, то тебе не захоче бачити твоя мати. А якщо ти вийдеш за нього заміж, то тебе не захочу бачити я». Елізабет не могла не посміхнутися, почувши таке завершення цієї промови. Але місіс Беннет, котра ще раніше переконала себе, що її чоловік ставився до цієї справи так само, як вона, була розчарована надзвичайно. «Що означають оці ваші слова, містера Беннет? Ви ж обіцяли мені, що наполягатимете на тому, щоб вона вийшла за нього заміж?» «Люба моя, – відповів її чоловік, – я прошу для себе дві невеличких поблажки. По-перше, дозвольте мені вільно користуватися моїм розумінням цієї ситуації» і, по-друге, своєю власною кімнатою. Я хотів би якомога скоріше залишитися на одинці в моїй бібліотеці. Однак місіс Беннет і не думала здаватися, незважаючи на розчарування, якого вона зазнала з боку свого чоловіка. Знов і знов намагалася мати умовити Елізабет, застосовуючи при цьому то погрози, то лестощі. Вона навіть спробувала залучити на свій бік Джейн, але та, хоча й дуже вічливо, відмовилася втрутитись». Елізабет же на наскоки матері відповідала то й щиросердним запалом, то й за веселою грайливістю. Її манери мінялись, однак її рішучість залишалась незмінною. Тим часом містер Колінс на самоті розмірковував над тим, що трапилося. Про себе він був надто гарної думки, щоб зрозуміти мотиви відмови кузини. І хоча вона й зачепила його гордість, він не мав якихось інших причин страждати. Його почуття до Елізабет були повністю надуманими. А її здатність заслуговувати материнське докури внеможливлювала будь-який жаль з його боку. Токи в родині панував переполох, до них у гості на цілий день зайшла Шарлота Лукас. У вестибюлі до неї підскочила Лідія і гучним шепотом випалила. «Як добре, що ви прийшли! Тут таке відбувається! Як ви гадаєте, що трапилося сьогодні вранці? Містер Колін запропонував Лісі вийти за нього заміж, а вона йому відмовила!» Не встигла Шарлота їм відповісти, як до них приєдналася Кітті, котра принесла ту ж саму новину. А тільки новини увійшли до сніданкової кімнати, де самотньо сиділа місіс Беннет, як вона теж заговорила на ту саму тему, закликаючи міс Лукас виявити співчуття та спробувати умовити свою подругу Лізі вчинити у відповідності з побажаннями всієї родини. «Серденько, міс Лукас, допоможіть мені, благаю вас!» – мовила вона жалісним тоном. «Бо ніхто б мене не підтримує, ніхто не співчуває. Всі мене ображають і нікому не шкода моїх розтросених нервів». Від необхідності відповідати Шарлотту врятувала поява Джейн та Елізабет. «Ага, явилася?» – продовжила місіс Беннет. «Ще й робить вигляд, що нічого не сталося. А до нас їй байдуже, наче ми живемо десь у Йорку, щоб тільки давали можливість чинити так, як їй заманеться». Але слухай, що я тобі скажу, міс Лізі, якщо тобі стукне в голову ось так відмовлятися від кожної пропозиції заміжжя, то ти ніколи не вийдеш заміж. І я не знаю, хто отримуватиме тебе, коли помре твій батько. Особисто я тебе отримувати не зможу, попереджаю заздалегідь. Віднині я знати тебе не бажаю. Я сказала тобі в бібліотеці, що не розмовлятиму з тобою, і ти переконаєшся, що я здатна тримати своє слово». «Мені неприємно розмовляти з неслухняними дітьми. І взагалі мені з усіма неприємно розмовляти. Люди, котрі, як і я, страждають від нервових розладів, не мають схильності до розмов. Хто б тільки знав, як я страждаю? Але це завжди так. Тим, хто не скаржиться, ніхто й не співчуває». Її дочки мовчки слухали цей душевний вилив, прекрасно усвідомлюючи, що будь-яка спроба урезонити і заспокоїти матір лише збільшить її розтратування. Тому вона говорила і говорила, і ніхто з них її не перепиняв, аж доки до них не приєднався містер Колінс, котрий увійшов до кімнати з виглядом іще більш статечним, ніж зазвичай. Забачивши його, місіс Беннет звернулася до дівчат. «А зараз усі ви чуєте, всі! Замовкніть, а ми з містером Колінсом трохи поговоримо сам на сам». Елізабет потихенько вийшла з кімнати. Слідом за нею вирушили Джейн та Кіті. Але Лідія вперлася, твердо вирішивши почути все, що зможе. А Шарлота, затримавшись, спочатку через щемність містера Колінза, котрий побіжно поцікавився, як почувається вона та її родина, а потім через власну допитливість довольнилася тим, що відійшла до вікна та одала, наче нічого не чує. Тож трагічним тоном місіс Беннет почала очікувану розмову. О, містере Колінс! «Шановна пані, – відповів він, – давайте більше ніколи не будемо згадувати про цю справу. Я від того, – продовжив він голосом, у якому звучало невдоволення, – щоб засуджувати поведінку вашої дочки. Статність змиритися з неприємністю, якої не можна уникнути, є обов'язком усіх нас, і особливо обов'язком молодого чоловіка, котрому, як мені, пощастило з молоду обійняти високу посаду, тож мені хочеться вірити, що я вже змирився». Можливо, чималою мірою цьому посприяв сумнів у тому, що я був би цілковито щасливою людиною в такому разі, якби моя прекрасна кузина удостоїла мене честі вийти за мене заміж. Бо я часто помічав, що смирення ніколи не буває таким повним, як тоді, коли втрачене благо починає втрачати в наших очах якусь міру своєї привабливості. Шановна пані! Сподіваюся, ви не вважатимете моєю неповагою до вашої родини те, що я припиняю претензії на руку вашої дочки, шанобливо не попросивши вас та містера Бенета застосувати вашу батьківську владу на мою користь. Одначе боюсь, що моя поведінка може викликати осуд через те, що я прийняв відмову з уст вашої дочки, а не від вас особисто, Та всім нам властиво помилятися. Бачить Бог, весь час, поки вирішувалася ця справа, я тільки хотів, аби було як краще. Мій намір полягав у тому, щоб здобути собі приємну і доброзичливу супутницю життя, належним чином врахувавши при цьому інтереси вашої родини. І якщо у моїй поведінці було щось гідне осуду, то прошу мене вибачити. Гордість і уперечення. Джейн Остен. Розділ 21. Обговорення пропозиції містера Колінза вже майже закінчилось. І Елізабет лишилося тільки потерпати від неминучих у таких випадках неприємних почуттів та інколи від сварливих докорів матері. Що ж до самого містера Колінза, то його почуття висловлювалися головним чином не через ніяковистя пригніченість або намагання уникати її, а через стриманість манер та невдоволену мовчанку. З Елізабет він майже не розмовляв, і свою запопатливу шанобливість, котрою він так пишався, свернув тепер у бік міс Лукас. Вона слухала його щемною увагою, тим самим зробила величезне полегшення всім, а особливо своїй потрузі. Наступний день не приніс поліпшені ні поганого гумору місіс Беннет, ні її поганого самопочуття, а містер Колінс перебував у тому ж стані ображеної гідності. Елізабет сподівалася, що обурення скоротить його візит, але, як виявилося, воно аж ніяк не вплинуло на його плани. Раз він узяв відпустку до суботи, то до суботи він мав у них і залишитися. Поснідавши, дівчата вирушили до Меретона, щоб дізнатися, чи не повернувся бува містер Вікхем, і пожалкувати з приводу його відсутності на балу у Недерфілді. Він зустрів їх, коли вони входили до міста, і провів до їхньої тітки, де багато говорилося про його жаль із розтратування, а також про стурбованість дівчат його відсутністю. У розмові з Елізабет містер Вікхем сам зізнався, що не пробув на бал із власної волі. Коли надійшов час, – сказав він, – то я вирішив, що з містером Дарсі мені краще не зустрічатися, що я не перенесу багатогодинного перебування з ним в одній кімнаті і в одному товаристві, і що можуть статися сцени, котрі будуть неприємними не лише для мене. Елізабет високо оцінила його поблажливість і витримку. А на зворотному шляху, коли вікам із приятелем проведжали їх до Лонгберна, перший приділяв увагу лише їй. Тож вони мали достатньо часу, щоб докладно про все поговорити і чемно засвідчити одне одному свої дружні почуття Від того, що він їх супроводжував, Елізабет мала подвійну вигоду Це було надзвичайно приємно їй самій і, крім того, давало можливість відрекомендувати його її батькам Невдовзі після їхнього повернення Джейн отримала листа з Недерфілда. Вона відкрила його негайно Конвер містив невеличкий елегантний аркуш лощеного паперу, геть увесь списаний красивим і плавним жіночим почерком. Елізабет спостерігала, як мінявся вираз обличчя її сестри, коли та читала його, часто зосереджуючи увагу на окремих реченнях. Джейн швидко взяла себе в руки і, відклавши листа, спробувала зі своєю звичною жвавістю приєднатися до загальної розмови. Та Елізабет збентежилася настільки, що навіть забула про Вікхема – а тільки новін та його товариш пішли, Джейн поглядом запросила її піднятися разом із нею нагору. Коли вони зайшли до їхньої кімнати, Джейн мовила, дістаючи листа. Це від Керолен Бінглі. Його зміст чимало мене здивував. На цей час уся їхня компанія вже покинула Недерфілд і прямує до Лондона, не маючи наміру повертатись. Ось послухай, що вона пише. Джейн прочитала вголос перше речення яке містило повідомлення про те, що їхнє товариство щойно вирішило невідкладно вирушити до Лондона слідом за своїм братом, аби пообідати в будинку містера Герста на Гровнор-стріт. Потім йшлося про таке. Моя люба подруга, я не буду удавати, що жалкуватиму ще за чимось у Гертверчирі, крім вашого товариства. Але ми сподіваємось, що в якийсь період у майбутньому ми ще не раз матимемо приємність поспілкуватись. А поки що більш слуки можна пом'якшити частим і нічим не обмеженим листуванням. Сподіваюся, що ви пристанете на цю пропозицію. До цих пошумованих виразів Елізабет дослухалася з усією байдужістю, на яку тільки спроможна недовіра. І хоча раптовість від'їзду здивувала її, насправді вона не бачила особливих підстав журитися. Це ще не означало, що їхня відсутність в Недерфілді завадить містеру Бінглі приїздити туди. А щодо втрати їхнього товариства, то вона була переконана, що Джейн не за неодмінно припинить жалкувати за ним, насолоджуючись натомість спілкуванням з містером Бінглі. «Шкода», – мовила Елізабет після невеликої паузи, – «що ти не змогла побачитися зі своїми друзями до їхнього від'їзду. Але ще не можемо ми сподіватися, що той період майбутнього щастя, до котрого так прагне міс Бінглі, настане раніше, ніж вона розраховує. І те приємне спілкування, що ви його зазнали як подруги, незабаром відновиться, і ви втішатиметеся ним ще більшою приємністю вже як родичі. Хіба ж уся їхня компанія зможе отримувати містера Бінглі у Лондоні?» Але Керолай недвозначно каже, що ніхто з їхнього товариства не збирається цієї зими повертатися до Гертфордшира. Ось давай я прочитаю. Коли мій брат поїхав у нас учора, то йому здавалося, що справу, яка покликала його до міста, можна вирішити за 3-4 дні. Але оскільки ми переконані, що так не буде, і переконані також, що Чарльз, потрапивши до Лондона, вже й не поспішатиме звітіля повернутися, то ми вирішили їхати слідом за ним, аби йому не довелося коротати вільний час у незручному готелі. Багато хто з наших знайомих уже повернувся на зиму до міста». Так хочеться почути, що ви, моя дорога подруга, теж вирішили приєднатися до НАТО, прибуваючих до Лондона, але я знаю, що марні мої сподівання. Щиро сподіваюся, що на Різдво у вас буде вдосталь веселощів, які зазвичай приноситься пора року, і що шанувальників ви матимете так багато, що не відчуватимете втрати трьох із них у нашій особі. З цього випливає, що цієї зими він більше не приїде. З цього випливає лише те, що міс Бінглі вважає, що йому не слід приїжджати. Чому ти так думаєш? Напевне, це його власне рішення, він же сам собі хазяїн. Але це ще не все. Зараз я прочитаю тобі місце, яке для мене є особливо болісним. Скажи мені все, що ти про це подумаєш, і нічого не приховуй. Містер Дарсі жде, не діждеться побачити свою сестру, і, по правді кажучи, нам не менше, ніж йому кортить зустрітися з нею. Переконана, що жодна дівчина не здатна зрівнятися з нею красою, елегантністю та освіченістю, а те захоплення, котре вона вселяє в нас із Луїзою, вже перетворюється на серйозніше почуття, бо ми сміємо сподіватися, що невдовзі вона стане нам невісткою. Не знаю, чи ділилася я з вами своїми думками з цього приводу раніше, тож я не можу поїхати звідси, не повідавши їх вам. «Сподіваюся, ви не поставитеся до них як до нерозважливих. Мій брат уже має до неї досить сильні почуття, а тепер він ще й матиме можливість бачитися з нею в обставинах украй сприятливих, бо її родичі бажають їхнього друження не менше, ніж родичі його. А коли я скажу, що Чарльз здатен завоювати серце будь-якої жінки, то це не буде екзальтованим перебільшенням з боку люблячої сестри. За таких сприятливих для кохання обставин і за відсутності перешкод для одруження, хіба ж помилюся я, Люба моя Джейн, коли висловлю надію на те, що незабаром відбудеться подія, котра сте не запорукує щастя стількох людей. «Ну і що ти скажеш про цей пасаж, Люба моя Лізі?» – мовила Джейн, коли припинила читати. Невже не ясно? Хіба ж тут не сказано досить виразно? Кайролайн не розраховує і не сподівається на те, що я стану її невісткою. Вона цілковито переконана в байдужості до мене її брата. І, підозрюючи про мої справжні почуття до нього, хоче застерегти мене. Вкрай доброзичливо. З цього приводу двох думок бути не може. А вже ж може, бо я маю зовсім іншу думку. Хочеш її почути? З величезною увагою. Я викладу її у двох словах. «Міс Бінглі бачить, що її брат тебе кохає, і хоче, щоб він одружився з міс Дарсі. Вона їде всі за ним до Лондона, сподіваючись його там утримати, а тебе намагається переконати, що ти йому не потрібна». Джейн із недовірою похитала головою. «Слухай, Джейн, повір мені, прошу тебе. Кожен, хто хоч колись бачив вас разом, не може сумніватися у його почуттях. Певна, що міс Бінглі теж у цьому не сумнівається, бо не така вже й простачка». Коли б вона побачила хоча б половину такого ж кохання до себе з боку містера Дарсі, то відразу ж заходилася б замовляти собі васильне вбрання. Але справа полягає ось у чому. Для них ми недостатньо багаті і недостатньо родовиті. Тому вона так і зацікавлена здобути міст Дарсі для свого брата, бо прекрасно розуміє, що коли між їхніми родинами відбудеться один шлюб, то їй набагато легше буде організувати і другий, тобто власний. Її план не позбавлений певної винахідливості і навіть може увінчатись успіхом, якщо йому не заважатиме міс Дебург. Але ж, Джейн, дорогенька моя, невже ти справді думаєш, що раз міс Бінглі сказала про велику симпатію свого брата до міс Дарсі, то віднині він дійсно буде про тебе гіршої думки, ніж був до того вівторка, коли ви попрощались, і що вона здатна переконати його кохати не тебе, а свою подругу. Якби ми з тобою були однієї думки про місбінглі, відповіла Джейн, то таке твоє тлумачення цілком би мене задовольнило і заспокоїло. Але я знаю, що ти не маєш підстав так зле про неї думати. Кайролай не здатна обманювати когось навмисне. І в цьому випадку я можу лише припускати, що вона обманула сама себе». От молодець, кращого пояснення й не придумаєш, а моє тебе не влаштовує. Давай, віру те, що вона сама себе обманює. Раз ти і для неї знайшла виправдання, то бандешитись більше не має підстав. Але, люба моя сестро, якщо навіть уявити, що все вийде найкращим чином, то чи зможу я бути щасливою, вийшовши заміж за чоловіка, всі сестри і друзі якого воліють, аби він удружився з іншою? Сама вирішую, що робити, відповіла Елізабет, і якщо після серйозних роздумів ти дійдеш висновку, що страждання, викликані негарними в стосунках з його сестрами, переважатимуть щастя бути його жінкою, то я настійно рекомендую тобі відмовити йому. Як ти можеш таке казати? мовила Джейн, ледь посміхнувшись. Ти ж прекрасно знаєш, що як би мене не пригнічувало їхнє несхвалення, все одно я не вагаючись вийду за нього заміж. Оце вже не чекала від тебе такого. Ну, раз так, то можеш не розраховувати на моє співчуття в цій справі. Але якщо цієї зими він більше не повернеться, то про мою думку ніхто й не питатиметься. Мало що може трапитися за півроку». Елізабет неважливо відкинула таке припущення. Ця думка видалась їй лише бажанням Керолайн, за яким ховався її власний інтерес – і вона ні на мить не могла уявити собі, що таке бажання, хоч як відверто чи хитромудро воно було б висловлене і справді могло вплинути на молодого чоловіка, настільки незалежного від будь-кого. Вона доклала всіх зусиль, аби донести до сестри свої думки з цього приводу, і незабаром із задоволенням побачила, що її старання справили добрий ефект. Джейн більше не почувалася пригніченою, і в неї поступово з'явилася надія, яка інколи слабнула від невпевненості в його коханні, що Бінглі ще приїде до Нендерфілда і виконає всі побажання її серця. Вони зійшлися на тому, що місіс Беннет має дізнатися лише про від'їзд товариства і нічого про поведінку зозначеного джентльмена. Але навіть такі куці відомості не на жарт її розхвилювали, і вона все побивалася з її надзвичайно неприємної обставини, що дівчата поїхали саме тоді, коли між ними та її дочками склалися такі дружні стосунки. Пожурившись отак деякий час, місіс Беннет заспокоїлась, однак думкою про те, що містер Бінглі незабаром повернеться і приїде до Лонгберна пообідати. А на завершення вона дійшла в висновку, що попри запрошення його лише на сімейний обід, вона зробить так, аби цей обід складався із двох окремих страв. Гортість і уперечення. Джейн Остен. Розділ 22. Беннети запросили на обід Лукасів. І знову більшу частину дня міс Лукас люб'язно вислуховувала містера Колінца. Елізабет принагідно подякувала їй. «Це зберігає йому добрий настрій», – сказала вона, – «і я невимовно вам вдячна». Шарлота запевнила свою подругу, що вона рада надати таку послугу, і що пожертвуваний нею час окупився сторицею. З її боку це було надзвичайно люб'язно, але доброта Шарлоти сягала далі, ніж могла собі уявити Елізабет. Вона була спрямована на те, щоб убезпечити її від нових селицян містера Колінса шляхом їх спрямування у свій бік. Отака От була задумка міс Лукас. І всі ознаки були настільки сприятливими, що під час їхнього розставання ввечері вона майже не сумнівалася в успіхові, якби тільки містеру Колінзу не треба було від'їздити так швидко. Але тут вона не врахувала емоційності та незалежності його вдачі. Бо саме ці риси дозволили йому з гідною поваги хитромудрістю вислизнути з Хауса наступного ранку і поквапитися до Лукаса Лоджау, щоб кинутися їй в ноги. Містер Колінс усіляко намагався вишмигнути так, аби не бути поміченим при цьому своїми кузинами, бо був переконаний, що коли це не вдасться зробити, вони відразу ж розгадають його план, а він не бажав, аби про цю його спробу стало відомо ще до того, як вона увінчається успіхом. Хоча він і почувався досить упевнено, бо Шарлота Рада відповідала на його залицяння. Все ж після невдачі в середу, деякі сумніви мали місце. Однак зустріли його напрочу добре. Міс Лукас, побачивши з вікна кімнати на горішньому поверсі, що містер Колінз наближається до будинку, негайно опинилася внизу, щоб цілком випадково зустріти його на алеї. І зустріла вона там стільки любові та красномовства, хоч на це навіть і не сміла сподіватися. Вони вирішили все до обопільної вигоди настільки швидко, наскільки їм це дозволили довжелезні промови містера Колінза. А коли вони війшли до будинку, той почав запально благати її, назвати день, коли йому судилося стати нещасливішим із смертних. Дівиця ж, ухилившись наразі від відповіді на ці настирливі прохання, поставилась однак до його майбутнього щастя цілком серйозно. Глупство, яке містера Колінза щедро наділила природа, позбавило його палки освічення геть усякого шарму, тож будь-яка жінка була просто не в змозі довго їх вислуховувати. І міс Лукас, яка погодилась на його пропозицію виключно від щирого та безкорислового бажання здобути собі чоловіка, було байдуже, коли саме вона його здобуде. Вони хотенько звернулися до сера Вільяма та Ладі Лукас, аби отримати їхню згоду, і ті дали її з радісною готовністю. Навіть завдяки своєму нинішньому становищу містер Колінс був дуже підходящим женихом для їхньої дочки, котрі вони могли дати лише невелике придане, а його перспективи розбагатіти в майбутньому були цілком реальними та недвозначними. З більшою, ніж будь-коли ревністю, Леді Лукас відразу ж почала прикидати, скільки приблизно років лишилося жити містеру Бенету. А сер Вілія мисловив своє тверде переконання, що коли містер Койн стане власником маєтку Лонгберн, йому та його дружині буде вкрай доречно зробити візит до Сент-Джеймса. Коротше кажучи, вся родина була в захваті від такої події. У молодших дівчат почала з'являтися надія показуватися при дворі на рік чи два раніше, ніж вони сподівались, а хлопці позбулися своїх побоювань, що Шарлота так і помре старою дівкою. Сама Шарлота поводилася більш-менш спокійно. Загалом вона почувалася задоволеною. Певна річ, містер Колінс не був ані розумним, ані приємним. Спілкування з ним лише дратувало та наганяло нудьгу, а його палке кохання до неї явно було удаваним. Але все одно це був її майбутній чоловік. Вона ніколи не мала високої думки ні про чоловіків, ні про заміжжя, та шлюб завжди був її метою. Він являв собою єдиний благопристойний спосіб матеріального забезпечення для молодих жінок із гарною світою, але поганим приданим. Особистого щастя він не гарантував, але був для них найприємнішим способом захиститися від злиднів. І ось цей захист вона нарешті собі забезпечила. І тепер, у віці 27 років, далеко не вродливиця, вона спагнула, що її поталенило надзвичайно. Обставиною менш приємною мав стати подив, котрий ця подія мусила викликати в Елізабет Беннет, чию дружбу Шарлота цінувала більше забудчою – Елізапет неодмінно здивується і, може, навіть образиться на неї, бо така зневага безперечно зачепить її почуття, незважаючи на її тверду і істатичну відмову. Тож Шарлота вирішила сама їй про все розповісти – і тому наказала містеру Колінзу нікому ні про що не натякати, коли той повернеться до Лонгберна, щоб пообідати. І він із готовністю пообіцяв їй зберігати таємницю. Та це коштувало йому великих зусиль, бо допитлива цікавість, збучена його тривалою відсутністю, проривалася після його повернення такими прямими запитаннями, що йому знадобилося виявити неабияку внахідливість, аби уникнути таких же прямих відповідей. Для містера Колінза це був акт самозречення – бо йому страх, як кортіло, всім розповісти про своє вдале женихання. Оскільки подорож його мала розпочатися надто рано, щоб побачитися з кимось із родини, церемонія прощання відбулася тоді, коли жінки збиралися йти спати. Місіс Беннет надзвичайно чемно і сердечно сказала, що буде дуже рада знову прийняти містера Колінза у Лонгберні, якщо той коли-небудь буде поруч у якихось справах. «Шановна пані», – відповів той, – «я дуже вдячний за це запрошення, бо саме його й сподівався отримати. Можете бути певними, що я скористаюся ним при першій нагоді. Всі отеріли від здивування, а містер Беннет, який зовсім не бажав швидкого повернення містера Колінза, тут же сказав, «А може не варто дратувати Леді Кетрін, шановний Добротію? Може вам краще знехтувати родинними зв'язками, ніж мати ризик викликати невдоволення своєї покровительки?» Шановний добродію, відповів містер Колінс, я дуже вдячний вам за це дружнє попередження, тож можете не сумніватися, що я не робитиму таких важливих кроків без згоди на таї світлості. Обережність вам аж ніяк не завадить, ризикувати можна чим завгодно, але не її добрим до вас ставленням. Тож, якщо ви побачите, що ваше бажання зробити нам новий візит може викликати незадоволення її світлості, а це я вважаю цілком вірогідним, краще сидіть собі вдома і вдовольняйтеся тим, що коли ви не приїдете, то ми не надто образимося. Повірте мені, шановний Добродію, ваша добросерда увага спонукає мене до ще більшої вдячності. Даю вам слово. Незабаром я надішлю вам подячного листа за всю вашу доброту і за всі інші вияви поваги до мене під час мого перебування у Гертфордширі». Що ж до моїх прекрасних кузин, то попри те, що моя відсутність була недовгою, я все одно хочу побажати їм здоров'я та щастя, не роблячи при цьому винятку і для моєї кузини Елізабет. Відповівши йому з належною чемністю, жінки пішли собі. Всі вони одна не менше одної були здивовані тим, що містер Колін задумав швидко повернутися. Місіс Беннет зрозуміла це, як його бажання освідчитись якісь із її молодших дочок, і подумала, що може їй доведеться вмовляти мері прийняти його пропозицію. Остання розцінювала його здібності набагато вище, ніж інші дівчата. В його розумуваннях була солідність, котра часто їй вражала. Вона, щоправда, аж ніяк не вважала його розумнішим за себе, та їй здавалося, що спонукана її прикладом до читання і самовдосконалення, він з часу міг стати приємним компаньйоном. А на наступного ранку всім надіям такого штибу настав кінець. Невдовзі після сніданку до них зайшла міс Лукас, і у бесіді «Віч на віч» з Елізабет розповіла їй про вчорашню подію. За останній день-два Елізабет уже спала на думку, що містеру Колінзу може стукнути в голову, наче він закоханий у її подругу. Та їй здавалося, що Шарлота така ж далека від бажання заохочувати його, як і вона сама. Тому її здивування було таким великим, що вона скрикнула, вийшовши за межі правил пристойності. «Все з містером Колінзом? Люба, моя Шарлотто, це неможливо!» Незворушний вираз обличчя, котрий міс Лукас примудрялася зберігати протягом своєї розповіді, змінився на вираз розгубленості, коли вона зачула такий докір, хоча нічого іншого й не чекала. Швидко взявши себе в руки, Шарлотта спокійно відповіла. «А чому ти дивуєшся, Люба, моя Елізо? Невже вважаєш містера Колінза не сподіваєшся?»